Божествената любов Чужденци пристигнаха днес след обед. Пожелаха да се видят с учителя. Над вечер дойдоха при неговата палатка. Сестрите им послаха на тревата отдела. Гостите седнаха и учителя започна да им говори. Целта е вътре в човека. А което е отвън, това са условията. Външните условия имат значение само за постигане на вътрешната цел. Целта, това е любовта. Вярата и надеждата са условия за постигане на тая цел. Уме е само онзи, който е подчинил всичко на Божествената любов. Има линии от лицето, по които се познава дали човек има Божествената любов. Физическата любов се изразява чрез външни движения. Например, майката взима детето си, подхвърля го нагоре, милва го, целува го и прочие духовната любов се изразява чрез хубави думи. А божествената любов в мълчание, понеже няма думи, с които тя да се изрази на човешки език. И за това там се мълчи.